Скотт Лінч Лукавства Локламори. Текст читає Сергій Оробчук Глава 16. Розплата червоного кольору 1. Сокільничий вирухнув пальцями, і Локламора впав на коліно, охоплений надто знайомим болем, що спіткав самі кістки. Він рухнув на підлогу халупи поруч з Жаном. «Яка насолода!» – сказав Чеклун. Бачити, що ти вижив у нашій маленькій пригоді в лункій дірі. Я вражений. Навіть, попри твою репутацію, я вважав, що ми занадто розумні для тебе. Лише сьогодні вдень я подумав, що шукав тільки Жаната Ненна, але це набагато краще. Ти срана збучена тварина, сплюнув Лок. Ні, сказав наймах. Я слухаюся наказів мого клієнта, який за це платить, і мої накази переконатися, що вбився сестер мого клієнта помиратиме повільно. Сокільничий хрустнув кісточками пальців. Тебе я вважаю просто несподіваною удачею. Лок закричав і потягнувся до наймага, намагаючись подолати біль, але сокільничий пробормотів щось собі підніс і, здавалося, різкі колючі відчуття зросли в десятеро. Лок плюхнувся на спину і спробував вдихнути, але м'язи довкола легень були тверді, як каміння. Коли наймаг звільнив його від цих мук, він упав, зіпаючи ротом, і кімната закрутилася перед очима. «Дуже дивно», – сказав Сукільничий, – «як докази наших перемог можуть стати знаряддями нашого падіння». Ось до прикладу Жан Танен. Ти маєш бути фантастичним бійцем, щоб здолати з клієнта, хоча я бачу, що ти і сам постраждав від цього. А тепер вони завдали тобі удару у відповідь із примарних країв. Можливості безмежні, коли хтось із мого народу може отримати тілесні залишки іншої людини, наприклад, обрізки нігтів. Пасма волосся. Кров на лезі ножа. Жан застогнав, не здатний говорити від болю. Отак. сказав Сокільничий. «Я, звичайно, був здивований, побачивши, до кого мене привела ця кров. На вашому місці я був би в першому каравані на іншому кінці континенту. Можливо, вам би навіть дали спокій». «Шляхетні шельми, – прошепів Лок, накидають одне одного, і ми не тікаємо, коли маємо помститися». «Це слушно», – сказав наймах. «І тому вони...» Також гинуть біля моїх ніг у довбаних брудних халупах, як ця. Вестрість злетіла з його плеча і розташувалася в іншому кутку кімнати, злісно звіркаючи на лука, і схвильовано хитаючи головою з боку в бік. Сокільничий поліз у пальто і витяг аркуш пергаменту перою маленьку пляшечку з чорнилом. Він відкуркував пляшечку і поставив її на постіль, потім змочив перо і сміхнувся локу. Жан Танен, сказав Сокільничий, яке просте ім'я. Як легко писати. Легше навіть, ніж вишити. Його перо запурхало по пергаменту. Він писав великими округлими завитками, і його посмішка ширшала з кожною літерою. Коли він закінчив, срібна нитка зізміїлася навколо пальців його лівої руки, і він ворушив ними з майже гіпнотичним ритмом. Зі сторінки в його руках випливало бліде сріблясте сяйво, окреслюючи вигини його обличчя. «Жане та нене», – сказав Сукільничий. Ставай, Жанне та нене, у мене для тебе завдання. Здригаючи, Жан підвівся спочатку на коліна, а потім на ноги, і став перед сукільничим. Лок, зі свого боку, досі не міг поворухнутися. Жане та нене, сказав наймах, бери свої сокири. Ніщо не потішить тебе більше, ніж взятися за сокири. Жан просунув руку під матрац і вийняв лихих сестер. Він сунув по одній в обидві руки і куточки його рота смикнулися вгору. Ти любиш ними користуватися, чи не так, Жане? Сокільничий перебирав срібні нитки в лівій руці. Тобі подобається відчувати, як вони вгризаються в плоть. Подобається бачити бризки крові? Отак, не хвилюйся. У мене саме є завдання для них. З аркушем паперу в правій руці сокільничи показав низна лока. Побий лока ламору, сказав він. Жан здригнувся, ступив крок до лока, а потім завагався. Він насупився і заплющив очі. Я називаю твоє ім'я. «Жани та нени», – сказав наймах, – «я називаю твоє ім'я, правдиве ім'я, ім'я духу. Я називаю твоє ім'я, убий локаламору. Візьми свої сокири і вбий локаламору. Жан ступив ще один неповний крок до лока і повільно підняв сокири. Він місно сіпив зуби. З правого ока хлопця скотилася сльоза. Він глибоко вдихнув, а потім ступив ще один крок і, схлипнувши, підняв над плечима лихих сестер. «Ні» сказав Сукільничий. «О, ні! Зачекай! Крок назад!» Жан послухався, відступивши на цілий ярд від лока, який посилав мовчазні молитви полегшення, змішані зі страхом перед тим, що може статися далі. «Жан досить м'якосердний, сказав Сукільничий. Але ти, о, ти справжній слабак, чи не так? Це ж ти благав мене робити з тобою будь-що, тільки залишити твоїх друзів у спокої. Ти той, хто пішов у бочку і слова не сказав коли міг зрадити своїх друзів і, можливо, залишитися живим. Я знаю, як це виправити. Жанне Тенене нене, кінь сокири. Лихі сестри з важким стуком вдарилися об землю, відскочили і приземлилися просто біля очей лука. По хвилі наймах заговорив своєю чаклунською мовою і заходився перебирати нитки в лівій руці. Жан закричав і впав на землю, дрібно тримтячим. Мені здається, було б набагато краще, сказав сокільничи. Якби ти вбив Жана? Пане ламуро, вестрі скрикнула на лока. Звук мав дивний насмішкуватий відтінок сміху. От, блять, подумав Лок, о боги. Звичайно, сказав сукільничий, ми вже знаємо, що твоє прізвище фальшиве, але мені не потрібне повне ім'я. Навіть фрагмента справжнього імені буде цілком достатньо. Ось побачиш, локу. Обіцяю все побачиш. Зникли його срібні нитки. Він ще раз занурив перо і коротко написав щось на пергаменті. Так, сказав він. Так, можеш рухатися. І як він сказав, так і було. Паралізник, і Лок на пробу поворушив пальцями. Наймах ще раз посмикав свою срібну нитку. Лок відчув, як щось дивне утворилося в повітрі навколо нього. Якийсь тиск, і пергамент знову засяяв. А тепер, сказав Сукільничий, я називаю твоє ім'я, Локо. Я називаю твоє ім'я, правдиве ім'я, ім'я духу. Я називаю твоє ім'я, Локо, вставай. Остань і візьми сокири Жана Танена. Встань і вбий Жана Танена. Лок зіп'явся на коліна і на мить сперся на руки. Обий Жана Танена. Тримтячись цим тілом, він потягнувся до однієї з Жанових сокир, підсунув її до себе і поповз уперед, стискаючи її в правій руці. Його дихання було уривчастим. Жан Танен лежав у ногах наймага за якихось 3-4 фути від нього, обличчям у гіпсовій курєвій халупи. Обий Жана Танена. Лок зупинився біля ніг Сокільничого і повільно повернув голову, поглянувши на Жана. Одне око його дебелого друга було розплющене і не кліпало. У ньому був справжній жах. Губи Жана марно тремтіли, намагаючись скласти слова. Лок підвівся, підняв сокиру і заревів. Він тиснув вгору важкою кулькою сокири. Удар прийшовся просто між ніг Сокільничого. Срібна нитка і пергамент злетіли з рук наймага, коли він, охнувши, впав уперед, схопивши запах. Лок крутнувся праворуч, очікуючи миттєвої атаки сокільниці Скорпіона, але на його подив птах упав зі свого сідала і звивався на підлозі халупи, марно б'ючи крилами по повітрі зі здушеними писками. Лок усміхнувся найжорстокішою посмішкою за все своє життя, і він підвівся на ноги. «Значить, он воно як?» Він люто вишкірився наймагу, повільно піднімаючи сокиру кулькою донизу. «Ти бачиш те, що бачить вона. Кожен із вас відчуває те, що відчуває інший». Ці слова викликали в нього тепле почуття торжества, але вони мало не коштували йому життя. Сокільничому вдалося зосередитися, щоб вимовити один склад і зігнути пальці. Лок охнув і похитнувся назад, мало не впустивши сокири. Було таке відчуття, наче по обох нирках різунули розпеченим кінжалом. Пекучий біль не давав ні діяти, ні навіть думати. Сокільничий спробував підвестися, але Жантанен раптово підкотився до нього, і простягнув руку, схопивши його за лацкани, а потім різко смикнув. І Сокільничий знову впав лобом уперед на підлогу халупи. Біль у локовому животі зник, і Вестеріс знову скрикнула з підлоги біля його ніг. Він негаяв часу і як молотком ударив Сокирою, сухим тріском зламавши ліве крило Вестеріс. Сокільничий почав кричати і звиватися, молотячи руками досить сильно, щоб ненадовго вирватися з жанової хватки. Він схопився за ліву руку і закричав. Широко розчахнувши від шоку очі. Лок сильно вдарив його ногою в обличчя, і наймах перевернувся в пилюсі, виплюнувши кров, яка раптом потекла з його носа. «Тільки одне запитання, зарозуміло ти падло», – сказав Лок. «Я погоджуся, що частину ламора легко помітити. Правда ж у тому, що я не знав слушного перекладу, коли брав це ім'я. Я позичив його в старого торговця ковбасою, який колись був добрий до мене, ще на згариші перед чумою». Мені просто сподобалося, як воно звучить. Але що в чорта, повільно промовив він, привело тебе до думки, що лок – це ім'я, яке мені дали при народженні. Він знову підняв сокиру, перевернув її так, щоб сторона Леза була спрямована до землі, а потім опустив її з усієї сили, повністю відрізавши голову Вестеріс від її тіла. Звук раптово обірваного пташиного вереску луною злився з вереском сокільничого, який хапався за голову шалено Хвицяв ногами. Його крики були чистим божевіллям, і коли вони стихли, і він, ридаючи, втратив свідомість, Лок із Жаном полегшено зітхнули. 2. Сокільний чийськ Артейна прокинувся і побачив, що лежить розіпнутий на курній підлозі халупи. У повітрі відчувався запах крові. Крові вестріс. Він заплющив очі і розплакався. «Ей надійно зв'язаний, пане Ламор, сказав Ібелюс коли ліче сучунів від заклинань, які наклав на нього наймаг. Він був навіть дуже охочий допомогти зв'язати картенця. Вони з Жаном дістали десь металові кілки, вбили їх у підлогу і прив'язали до них наймага довгими смугами постільної білизни, туго обмотаними навколо зап'ястків і щиколоток. Меншими смужками вони пооб'язували йому пальці, так, щоб він не міг ними ворушити. «Добре», – сказав Лок. Жан Тенен сидів на матраці, втупившись на наймага тьмяними очима, з глибокими тінями. Лох стояв біля нігча клуна, дивлячись на нього з неприхованою огидою. У скляній банці горів вогник, і Белюс присів біля нього, повільно нагріваючи над ним кинджал. До стелі заклобочився рідкий бурий дим. Дурніве. сказав сокільничий між риданнями. Якщо думаєте мене вбити. Мої побратими відомстять. Подумайте про наслідки. Я не збираюся тебе вбивати, сказав Лок. Я збираюся пограти в маленьку гру, яку я люблю називати. Виріші від болю, поки не відповісти на мої довбані запитання. Роби, що хочеш, сказав сокільничий. Кодекс мого ордену забороняє мені зраджувати свого клієнта. А ти більше не працюєш на свого клієнта, придурку, сказав лок. Ти більше ніколи не працюватимеш на свого клієнта. Готова, пане Ламоро, сказав Ібеліус. Наймах витягнув шию, щоб поглянути на Ібеліуса. Він злитнув і облизав губи. Його вологі й налиті крові очі бігали по кімнаті. Що трапилося? Лок простягнув руку і обережно взяв кинджал із руки старого. Його лезо світилося червоним. Боїшся вогню? Чого б то?» Лок посміхнувся без жодного натяку на веселощі. «Вогонь – це щоб ти не крові до смерті». Жан підвівся з матраца і став на коліна на ліву руку сокільничого. Він натиснув на зап'ястя, і Лок повільно підійшов і став праворуч із сокирою в одній руці і розжареним ножем в другій. «Теоретично я щиро схвалюю», – сказав Ібелюс. Але на практиці я вважаю, що я краще відлучуся. А вже ж, пане Ібелюсе, сказав Лок. Війнула завіса і старий зник. Що ж, сказав Лок, я можу визнати, що вбити тебе не найкращий план. Але коли я нарешті дозволю тобі пошкандибати до картейна, ти станеш там усім уроком. Ти нагадаєш своїм розпещеним, збоченим, зарозумілим побратимам про те, що може статися, коли вони заїдяться з чиїмись друзями в каморі. Лезо Жанової Сокири зі свистом опустилося вниз, відрубавши наймагу мізинець його лівої руки. Сокільничий закричав. «Це за Наску!» – сказав лок. «Пам'ятаєш Наску?» Він знову замахнувся, і безіменний палець лівої руки мага покотився в бруд і бризнула кров. «Це за калу!» – сказав лок. Ще один помах і не стало середнього пальця. Сокільничий звивався і натягував кайдани, боляче хитаючи головою з боку в бік. «І це за Гальдо теж!» Тобі знайомі ці імена, пане Неймагу. Ці маленькі виноски до твого довбаного контракту. Вони були для мене надзвичайно реальними. Ось цей палець – це жук. Жук, напевно, мав бути мізинцем, але плювати. Сокира знову опустилася, і вказівний палець лівої руки Сокільничого приєднався до своїх братів у кривавому вигнанні. А тепер решта, – сказав Лок. Решта твоїх пальців і обидва великі пальці – це за мене та Жана. Це була важка і неприємна робота. Їм довелося кілька разів нагрівати кинджал, щоб припекти всі рани. Коли вони закінчили, Сокільничий майже знетямився від болю. Його очі були заплющені, а зуби стіплені. Повітря в замкненій кімнаті смерділо спаленою плоттю і шпареною кров'ю. «А тепер», – сказав лук, сідаючи на груди Сокільничого, – «тепер час нам поговорити». «Я не можу», – прошепотів Наймах. «Я не можу видати таємниці свого клієнта». Не мав тебе вже ніякого клієнта, сказав Лук. Ти більше не служиш капірації. Він найняв наймага, а не виродка без пальців і з мертвою пташкою за найближчого друга. Відрубавши тобі пальці, я зняв твої зобов'язання перед рацією. Принаймні, я так це бачу. Іди до біса, сплюнув Сокілничий. О, добре, ти вирішив піти важким шляхом. Лук знову посміхнувся і кинув охололий кінжал Жану, який знову почав нагрівати його над полум'ям. Якби ти був будь-яким іншим чоловіком, я погрожував би відрізати яйця, відпускав би всілякі жартики проєвнухів, але я думаю, ти міг би це витримати. Ти не більше з чоловіків. Я думаю, що єдине, що я можу взяти в тебе, що справді завдасть болю до глибини душі, це твій язик. Наймах витріщився на нього, і його губи тремтіли. Будь ласка, – захрипів він. – Змилуйся заради богів, пожалій. У нас був контракт, я просто його виконував. – Коли цей контракт став моїми друзями, – сказав Лок. Ти перевищив свої повноваження. Будь ласка. прошепотів сокільничий. Ні, сказав лок. Я виріжу його і припікатиму, поки ти будеш лежати тут і звиватися від болю. Я зроблю з тебе німову. Гадаю, без пальців ти змігся б на таку сяку магію, але без язика. Будь ласка. Тоді говори, мовив лок. Скажи мені те, що я хочу знати. Боги. слипнув сокільничий, простіть мені боги. Запитуй, став свої запитання. що спіймаю на брехні сказав Лок, то почну з яєць, а потім перейду до язика. Не зловживай моїм терпінням. Чому Капа Раца хотів нашої смерті? Гроші, прошепотів Сокільничий, ті, що у вашому сховищі. Я підгледів його, коли вперше спостерігав за вами. Він хотів використати вас, щоб відвернути увагу Капи Барсаві. Коли ми дізналися, скільки грошей ти вже вкрав, він захотів їх собі, щоб заплатити за мене, за майже місяць моїх послуг щоб я допоміг йому закінчити всі його справи тут, у місті». «Ти вбив моїх довбаних друзів», – сказав Лок. «І намагався вбити нас із Жаном через метал у нашому сховищі?» «Нам здалося, що ти з тих, хто таїтиме образи», – прошепотів Сокільничий. «Смішно, правда? Ми подумали, що краще, якщо вас усіх не буде». «Ви правильно подумали», – сказав Лок. «Тепер сам, Сірий Король чи хто він там у чорта?» «Анатолій». «Це його справжнє ім'я. Лучано Анатолій». «Так». Звідки ти знаєш? Сраку тобі не відповідь. Відповідай на мої запитання. Анатолій, яке йому було діло до Барсаві? Таємний мир, сказав наймах. Таємного миру не вдалося досягнути без великого кровопролиття і труднощів. Був один досить потужний торговець, який мав ресурси, щоб дізнатися, що там надумали Барсаві та павук-герцога. Не бувши шляхетною крові, він був дуже засмучений тим, що його виключили. Барсаві вбив його, підсумував Лок. Так, Авраам Анатолій, купець із фонтанного закруту. Барсаві вбив його його дружину та трьох молодших дітей – Лавіна, Аріану та Маоріна. Але троє старших дітей, вони втекли з однією зі служниць свого пана. Вона захищала їх, видаючи їх за своїх. Вона відвезла їх у безпечне місце в Талішам. – Лучано, – сказав лок. – Лучано, Черін та райця". Так, старший син і сестри-близнючки. Вони були одержимі ідеєю помсти Пане Ламору. Ти аматор порівняно з ними. Вони витратили 22 роки на підготовку до подій останніх двох місяців. Вчоріни Раїця повернулися 8 років тому під вигаданим іменем. Вони побудували свою репутацію контр-реквіал і стали найвірнішими слугами Барсаві. Лучанов відправився в море, щоб навчитися командувати і вести бій, та накопичити статок. Цілий статок, за який можна придбати послуги наймага. Капарац був капітаном торгового судна. Ні. Сказав сокільничий піратом, не з тих обірванців ідіотів, яких можна зустріти в мідному морі. Він був тихий, умілий професійний. Він бив рідко, але добре. Він брав хороший вантаж з Гелеонів Емберлена, топив кораблі і не залишав нікого в живих, хто б міг сказати його ім'я. Боги його дери, сказав Жан, він капітан сатисфакції, так, цього так званого човного корабля, відповів сокільничий. Дивно, як легко тримати людей якомога далі від свого корабля коли ти справді цього хочеш, правда? Він відправляв туди свої статки як благодійну провізію, сказав Жан. Мабуть, це всі гроші, які він у нас вкрав, і все, що він забрав у капи Барсаві. Так, сумно сказав наймах. Тепер вони належать моєму ордену за надані послуги. Ну, це ми ще подивимося. Що ж тепер? Кілька годин тому я бачив твого господаря Анатолія у вороновому леті. Що він в біса думає робити далі? Хм, наймах на кілька хвилин замовк. Лок тиснув його в шию сокирою Жана, і той дивно посміхнувся. Ти зібрався вбити його ламоро. — Ладжустіка виякала, — сказав Лок. — Таринська в тебе непогана, — сказав наймах. — Але вимовала йну. Розплата справді червона. Отже, ти хочеш його запопасти понад усе, щоб він кричав під твоїм ножем? Для початку. Несподівано Сокільничий закинув голову і почав сміятися. Пронизливо з відтінком божевілля. Його груди здригалися від веселощів, а з очей текли сльози. «Що таке?» Лок іще раз тиснув у нього сокирою. «Ану, перестань себе турника клеїти і відповідай на запитання». «Я тобі дам аж дві відповіді», – сказав Сокільничий. «І дам тобі вибір, який, гарантую, буде боляче зробити. Котра зараз година вечора?» «Яке тобі зараз до того діло?» «Я розкажу гать усе. Прошу, просто скажіть, котра година?» «Я сказав би десь пів на сьому», – відповів Лок. Наймах зайшовся новим нападом сміху. На його виснаженому обличчі з'явилася усмішка. Неймовірно блаженна для людини, яка щойно втратила пальці рук. «Та що таке? Ну ж бо відповідай нормально, бо ще щось відріжемо». «Анатолій, – сказав Сукільничий, – буде біля плавучої могили. У нього там буде човен за галеоном. Він може дістатися до нього через один з аварійних люків в Барсаві. Після лжесвітла сатисфакція розвернеться і вирушить у море. Вона спершу піде галсами на схід, проминаючи південний кінець дерев'яної пустки, де той виходить в океан. Його екіпаж у місті підбирався до корабля по одному чи по двоє за раз у провізійному човні, як щури, які покидають судно, що тони. Він залишиться до останнього, це його стиль. Вони підберуть його на південь відпустки. Його екіпаж у місті», – сказав Лок, – «це ти про людей сірого короля, тих, хто весь час йому допомагав?» «Так», – сказав наймах, – «підбереш правильний час і матимеш його собі, або принаймні підберешся дуже близько до нього, перш ніж він вирушить у човні». «Ти не завдає мені болю», – сказав лок. «Ця думка приносить мені втіху». Але ось другий момент. Сатисфакція виходить у море саме тоді, коли починає діяти більша частина плану Анатолія. «Більша частина?» – подумала Моро. «Невже ти такий того дум? Барсаві вбив Аврама Анатолія. Але хто допустив це? Хто був співучасником?» Ворченса, повільно сказав лок. «Донна Ворченса, Павук герцога». «Так», – сказав Сокільничий. «А за нею стоїть чоловік, який дав їй?» Повноваження ухвалювати такі рішення. Герцог Ніколанте. Отак. прошепотів чаклун, розпалившись. Отак. Але не тільки він. Хто мав користь від таємного миру? Кого захистила ця домовленість коштом таких людей, як Авраам Анатолій? Знать. Так, перекамора, і Анатолій хоче до них дістатися. Них? Яких таких них? Усіх пане Ламору. Як таке можливо? Скульптури. Чотири незвичайні скульптури, доставлені в подарунок герцогу. Зараз стоять у різних точках воронового лету. «Скульптури? Я бачив їх. Золото і скло з мінливими алхімічними вогнями. Твоя робота?» «Не моя», – відказав Сокільничий. «Я таким не займаюся. Алхімічні вогні – це лише машкара. Вони красиві, напевно, але всередині залишилося багато місця для справжнього сюрпризу». Якого? «Алхімічні запали», – сказав Сокільничий. «У певну годину вони запалять невеликі глиняні горщики з оливою». «Навряд чи це все». О, ні, пане Ламоро. Тепер чаклун не приховував глузливої посмішки. Перед тим, як найняти мене, Анатолій витратив частину своїх солідних статків на те, щоб добути велику кількість певної рідкісної субстанції. Більше ніяких ігор, Сокільничий. Що він добув? Примарний камінь. Лок довго мовчав, а потім похитав головою, ніби струснути думки. Це бляхажарт якийсь недолугий. Сотні фунтів каменю гарненько розподілені по всіх скульптурах, відповів Сокільничий. Усі перри будуть напхані в ті галереї, коли настане лжесвітло. Герцог і його павук, і всі їхні родичі, друзі, слуги і спадкоємці. Чи знаєш ти щось про дим примарного каменю пана Ламору? Він трохи легший за повітрям. Він поширюватиметься вгору, поки не заповнить усі поверхи банкету герцога. Він просочиться через вентиляційні отвори на даху і заповнить небесний сад, де граються всі діти знаті, поки ми тут з тобою говоримо. Якщо хтось стоятиме на посадковій платформі, той зміг би втекти, але я дуже в цьому сумніваюся. Після світла, тихо проказав лок, затоливши рукою рот. Так, прошепів Чаклун, тепер у тебе є вибір, пане Ламоро. Полже світлі людина, яку ти хочеш вбити більше за всіх у світі, ненадовго залишиться сама біля плавучої могили. І в той самий час 600 людей на вершині воронового лету спіткає доля гірша за смерть. У твого друга Жана дуже погане здоров'я. Сумніваюся, що він може допомогти тобі з тим чи іншим завданням. Отже, рішення за тобою. Бажаю удачі. Лок підвівся і кинув жану свою сокиру. Теж мені рішення, сказав він, щоб тебе боги дерли, сокільничий. Тут нема чого вирішувати. Ти й підеш у воронів лед. Звісно, що піду. Приємно тобі провести час, сказав сукільничий, переконуючи вартових і знать у своїй щирості. Сама Дона Варченца цілком переконана, що скульптури абсолютно нешкідливі. «Що сказати?» – криво всміхнувся Лук і почесав по тилицю. «Я наразі популярний у вороновому леті. Вони можуть бути раді мене бачити». «І як ти збираєшся повернутися?» – спитав Жан. «Не знаю», – відповів Лук. «Гадки немає. І такий стан речей добре послужив мені в минулому. Все, мені час бігти. Жан, заради богів, сховайся десь біля плавучої могили, якщо вже тобі так сильно хочеться». Але не смій заходити всередину. Ти не в кондиції битися. Лок повернувся до Наймага. Цей твій капарац. Він як вправний з лезом убивчо. З усмішкою відповів Сокільничий. Ну тоді дивись, Жане. Я зроблю все, що зможу у Вороновому молеті. Спробую якось дістатися до плавучої могили. Якщо спізнюся, ну, значить, спізнюся. Простежимо за ратсом і знайдемо його в іншому місці. Але якщо я не спізнюся, якщо він ще там, це несерйозно, Локу. Принаймні, дай, що я з тобою піду. Якщо я хоч трошки вміє справлятися з мечем, то виб'є з тебе дух на раз. Усе, більше жодних суперечок, Жане. Ти такий слабий зараз, що з тебе користі буде мало. Я ж у формі і в очевидячки я божевільний. Усе може статися. Але я мушу йти. Локобійняв Жана, підійшов до дверей і розвернувся. Виріж цьому падлу язика. Ти обіцяв, загорлав Сокільничий. Ти обіцяв. Сраку я тобі обіцяв, от що. А от своїм мертвим друзям так. Ім'я дечого пообіцяв. Лок розвернувся і війнув геть, а позаду нього Жан знову приставляв ніж до полум'я. За ним, усипаною сміттям вулицю, вилиском донеслися крики сокільничого, а потім затихли вдалині, коли він повернув на північ і побіг до пагорбу Шепоту. 4. Було вже далеко за восьму вечора, коли Лок знову вступив на плитняк під п'ятьма вежами камура. Подорож на північ була не з легких. Після юр п'яних гуляк значисто пропитим розумом і почуттями та вартових на постах Гальче Гранте, Луку нарешті вдалося переконати їх, що він стряпчий, що він прямує на північ до знайомого, який саме залишає Бенкет-Герцога. Він також підсунув їм подарунок на свято – жменько золотих тирінів із невеликого запасу, захованого в рукаві. Він відчув, що йому пощастило зробити це взагалі. вже світло зійде протягом наступної години. Небо вже червоніло на заході і бралося темно-синім на сході. Він пробрався повз ряди і ряди тісно вишикуваних екіпажів. Коні били копитом і ржали. Багато з них справляли нужду на гарне каміння найбільшого внутрішнього двору Камора. Лок перхнув. Коні – це тобі водяні машини верарського зразка, щоб їх залишати стояти отак окрасою місця, доки не знадобляться. Лакеї, Варта й Слуги змішалися в групи, ділилися їжею та дивилися вгору на п'ять веж, де пишнота майбутнього заходу сонця малювала дивними свіжими фарбами їхні стіни з елдерскла. Лок так глибоко замислився, придумуючи, що скаже людям біля підіймачів ліфта, що навіть не помітив Конте, доки вищий і сильніший чоловік не обхопив однією рукою Локову шию і приставив до спини ніж. «Ну-ну», – сказав він, – «пане Фервайте, боги добрі сьогодні. Не кажи нічого, просто йди зі мною». Конте наполовину вів, а наполовину тягнув його до сусідньої карети. Лук опізнав ту, на якій він їхав на бенкет із Софією та Лоренцо. Це була закрита лакована чорна коробка з віконцем на протилежній стороні від дверей. Штори та віконниці були щільно закриті. Лука кинули на одну з особитих лавок. Конте замкнув за собою двері і сів на протилежну лаву, тримаючи на ножа. «Конте, будь ласка», – сказав Лук, навіть не стараючись зберігати ферватівський акцент. «Мені потрібно повернутися до воронового лету». Усі всередині у страшній небезпеці. Лок не знав, що хтось може так сильно бити ногами сидячи. Конте вперся вільною рукою в сидіння і показав йому, що це можливо. Важкий черевик охоронця відкинув його назад у кут карети. Лок сильно прикусив язик і відчув смак крові. Його голова стукнулася об дерев'яні стіни. «Де гроші, гімнюку? «Їх у мене забрали. Щас не віриться. 16 тисяч 500 повних крон? Не зовсім так. Ти забув про додаткові витрати на харчування і розваги вмінливій. Черевик Конте знову завдав удару, і лок розвалився в протилежному кутку карети. «Та бляха муха, Конте! Нема в мене їх! Нема! Забрали! Та й неважливо це зараз! Та зваль мені дещо тобі сказати, пане Лукасе, довбаний фервайте! Я воював на пагорбі Божої Брами. Тоді я був молодший, ніж ти зараз. Радий за тебе, але мені наплюк!» – сказав лок і отримав ще один удар. «Я воював при пагорбі Божої Брами», – продовжив Конте. «Надто молодий, єдиний найбільш наляканий з усіх салах списник, який був у Нікованте у всьому тому пеклі. Мій командир був по шию в лаїні, а також оточений вирарцями та кавалерією божевільного графа. Наша кавалерія відступила, нас вивели з позицій. Перекамура відступили та подбали про власну безпеку за одним довбаним винятком. Це єдина найнедоречніша річ, «Яку я коли-небудь?» – сказав Лук і підсунувся до дверей. Конте підняв свій ніш і переконав його сісти на місце. «Барон Іландро Сальвара», – сказав Конте. Він бився, допоки його кінь не впав під ним. Бився, поки не отримав чотири рани і його довелося витягувати з поля за ноги. Всі інші переставилися до нас, як до сміття. Сальвара мало не загинув, намагаючись рятувати нас. «Коли я пішов зі служби в герцога, я кілька років пробував пробитися в міську варту». Колись і спроби нічого не принесли, я благав про аудієнцію у старого Дона Сальвари і сказав йому, що бачив його на пагорбі Божої брами. Я сказав йому, що він врятував мені довбане життя і що я прослужу йому до кінця його життя, якщо він мене прийме. І він прийняв. Коли він помер, я вирішив залишитися і служити Лоренцо. Тільки пальцем ворухне до цих дверей, і я виплесну з тебе трохи ентузіазму. Лоренцо продовжив конти з неприхованою гордістю. От він серйозніше. «Ділова людина, ніж його батько. Але він зліплений з тої самої глини. Він пішов у той провулок з лезом у руці, коли він тебе не знав, коли думав, що на тебе напали по-справжньому. Справжні довбані бандити, які заподіяли тобі шкоди. Пишаєшся собою? Гімноти! Ти пишаєшся тим, що зробив з тим чоловіком, який намагався врятувати тобі довбане життя? Я роблю те, що роблю, Конте», – сказав лок з Гіркотов, яка того здивувала. «Роблю те, що роблю. Флоренцо Святий Переландро чи що?» Він пер Камора. Він отримує вигоду від таємного миру. Його прадід, ймовірно, перерізав комусь горлянку, щоб претендувати на звання пера. Лоренцо виграє від цього щодня. Люди на казані варять чай із попелу та сечі, а ти ходиш чистиш Лоренцо та Софії виноград і втираєш їм під боріддя. Не треба мені тут говорити про те, що я зробив. Я маю потрапити у воронів лед. Негайно. «Ну, ж бо по-нормальному скажи, де гроші?» – сказав Конте. «Інакше я так сильно надару тобі дупу» що на кожному шматку лайна, який з тебе випаде, до кінця твого життя буде відбиток мого клятого підбора. Конте, сказав Лук, усі у вороновому леті в небезпеці, я маю повернутися туди. Я тобі не вірю, сказав Конте. Не повірив би, якби ти сказав мені, що мене звати Конте, і не повірив би, якби ти сказав мені, що вогонь гарячий, а вода мокра. Хай що б ти хотів, ти цього не отримаєш. Конте, будь ласка, я не можу втекти звідти. Кожен проклятий опівнічник у місті зараз там, на горі. Там на горі павук. Нічна варта теж там на горі. Триста перівка мора там теж. Я без зброї. Тягни мене туди сам. Але заради любові довбаних богів витягни мене туди. Якщо я не піднімуся довже світла, буде вже пізно. Пізно для чого? У мене немає часу пояснювати. Послухаєш, як я балакую з варченцею і все зрозумієш. – Навіщо тобі розмовляти з тою старою каргою? – спитав Конте. – О, перепрошую, – сказав лок. – Здається, я краще знаю ситуацію, ніж ти. – Слухай. У нас нема на це часу. Будь ласка, будь ласка, я тебе благаю. Я не Лукас Фервайт, як клятий злодій. Зв'яжи мені руки, пристав ніж до спини. Мені байдуже. Будь ласка, просто проведи мене назад у воронів лед. Мені байдуже як? Ти вирішуй, як ми це зробимо. Яке твоє справжнє ім'я? Як це нам допоможе? Кажи, мовив Конте. І, можливо, я зв'яжу тобі руки, виклачу охоронців, і спробую доставити тебе до воронового лету. Мене звуть, сказав лок, смирено зітхнувши. Таврін Калас. Конте якусь мить пильно подивився на нього, а потім буркнув. Добре, пане Каласе, витягни руки і не рухайся. Я зв'яжу тебе так міцно, що гарантую, буде ой як боляче. А тоді вже прогуляємося.